Чого тоже ж жоно? запитав князь. Жінка притисла руки до грудей, що залили молоком її пазуху, впала на коліна і вимовила крізь глухе ридання. Змилуйся, князе, не губіте більше, моє кохане дитя. Ви жодно первородне забрали. Чи ж мої сини богам найсолодші? Поверніть мого соловеччика. Вона темна й немудра. Заламентували волхвий. «Дощів вже он стільки немає, боги гніваються!» «Раділа б, що догодиш богам!» Кинув понору малетій, що тримав на руках дитя, а воно кричало аж синіло, відчуваючи подих смерті. «За честь би мала, що її дітей даровано богам!» Князь підняв догори три зуба і проклекотів. «Цього більше не буде!» Не буде такого поганства. Жодна душа не помре від нині в Києві, ні від вогню, ні у воді. Клянуся небом. Ті боги – військо диявола. Вони живляться нашими гріхами і воліють, щоб ми їх боялися і поклонялися їм. Ні страху, ні поклоніння нехай більше от Києва не ждуть. Віра – Хрещення, хресне знамення, молитва, сповідь, причастя, постування – все одно для них, що полум'я для висхлого дерева. Ті ідоли лише каміння і деревина, коли яких терлуються біси і п'ють гріховну людську силу. Я пізнав істинного Бога, і ви його пізнаєте. Завтра всіх охрещу». Спробуйте не прийти. Якщо завтра хтось не прийде до почайни, нехай на себе гнів має. Ворогом мені буде. Всі бояри і смерди, здорові й каліки, багаті й нужденні, старі й малі приймуть хрещення. Святі отці на те прибули із корсуня. Жахнулися люди. Задерев'яніли їхні лиця. Позаткували, вмовкли, вмен забули, чого йшли до Дніпра. Волхви й жриці скам'яніли, як скістські баби. Дитя, відчувши материні руки, материні груди, що стікали молоком, як трави вранішньою росою, вмовкла. Жінка усе схлипувала. Відійшла у верболози, сіла на пеньок і стала годувати дитя. Воно вдоволено плямкало, гулко смокчучи, неначе розуміло, що смерч пронісся над досвідком його життя, але не зачепив, лише дихнув у лице його неньки вогненним страхом. Молода мати гамувала дрож у тілі, усе витирала очі та вишіптувала слова подяки князеві. «Нехай ніхто у твоєму роду не знатиме того, що пережила щойно я. Охрести нас, князе, щоб більше не було таких смертей такого горя». Слова її лягали літеплом на вигріті трави, а розлютовані темні, що вже чекали поживи, носилися уздовж ріки, ненависно дивилися на князя, кидали стріли на молоду матір. Вона відчувала їх і все плакала, пригортаючи до грудей дитя. Юна душа не перепала їм. Вони лютувалися, вітаючи навколо пенька, на якому сиділа та Мадонна з немовлям на руках. Від того гніву аж зірвався вихор, закружляв неподалік. Дитя захлинулося молочком, жінка стала трясти його, а молода княгиня, що мовчки спостерігала за всім, що відбувалося на тому чужому їй березі, перехрестила верболози, прошепотіла молитву, і небачені ніким темні подалися геть. Дитя вхопило повітря і знову припало до грудей. Київ облетіла звістка. Князь хоче охрестити киян. Привіз із Греції святих отців від мазанки до мазанки, носилися на конях княжі посли й оголошували, завтра всім до почайних, хто не прийде, матиме справу із княжем гнівом, ворогом його стане. Був день великий, повінця залитий сонцем. Співало птаство по садах та схилах, «Сріблом світився і вигравав Дніпро, незмінно пахло медами, влеженими грушами-дичками, то зрілим літом, що купалося у травах та дзеркальних водах непорочних дів, лебіді, глибочиці, почайни, рідних дочок дідича Дніпра. Їхня врода й чистота були такі незаймані, Такі непорочно дитинні, що навіть качки не колотили тієї джерелиці, річкові чайки зрідка торкалися крилом того синього срібла, та ще якась ластівка нап'ється його і стрімко подасться геть, щоб навіть тінь від неї не впала у ту чисту глибінь, що проглядається до самісінького дна. У Києві стояв гул, як у лісі, де валяли дерева. Нагорі, на схилах рубали ідолів, скидали в одну купу і палили. Полум'я злітала аж під небеся, а дими виїдали очі. Перу наш прив'язали конопляною мотузкою коневі до хвоста і волочили від княжої гори, а далі по борчовому звозі до ручая. Дванадцять мужів йшли поруч і били його палицями. Ручаєм переправили до Дніпра, хвилі підхопили ідола і понесли рікою. Стояв Лемент по всьому місту Киє. Чорно кляли князя волхви-жреці. «О! Що ж це робиться, що робиться? Заламувала руки сива столітня бабуся, що теж видибала доручая. Краще померти, та не бачити такої наруги. Не буде добра у Києві. Ох, не буде. Не буде, волав небачений той, що летів поруч, і споглядав як б'ють його дерев'яни в містилище. На жену сюди половців, буду його нищити і мстити, допоки стоятиме місто це. Прокляну навіть князеве ім'я. Послані мною, Володимири, триматимуть тебе Києве на хресті мук і неволі. Клянуся князем нашим». І літав від смерда до кожум'яка, від різника до лірника, і нашіптував, «Буде вам погибель? Гнів наш буде страшніший, ніж ви уявляєте. Без нас вам погибель!» «Перуне, забери мене, аби я не бачила такої наруги! Перуне, перуне!» Кликала сива, як горлиця, древня киянка. Плакав люд, простягали руки і силкувалися витягти ідола із тих грайливих хвиль, що несли усе далі і далі від Києва. Бурхлива течія котила його як галузку, а люд біг уздовж ріки голоси: голосив «Боженьку, видибай! Боженьку, видибай!» Він вкляк на мілені і стала вона перуновою міленою. Плавом йшов народ до почайни. Сам князь спостерігав за тією процесією, і княгиня Анна дивилася засмученим зором. Душа її рвалася додому, де все було рідним і зрозумілим, а тут усе чужим. Хоча краса тут дивовижна, і люди привітні і вродливі. А уявляла дикунів, що живуть як худоба в лісах. Зустріла чисто з одягнених, з гарними лицями, з привітними усмішками, з очима ясними, схожими на ці бурхливі води. Дарма, що язичники, що поклоняються демонським богам. Відсьогодні то буде інший народ, християнський, і вона почуватиме себе тут не чужою». Знала, що в Києві вже є багато християн, що віра Христова вже висіяла тут своє зерно. Люд заходив у ріку. Хто по Гроди, хто по коліна. Дітлахи плескалися у воді, немовляток тримали на руках, старих по руки, затягували й калік. Стояла й молода мати з нехристом на руках, якого вчора хотіли віддати у жертву богам. Перша прибігла до почайни, пригортала до грудей, заснула дитя і усміхалася щасливо. Віднині в неї ніхто не забере її солов'ятко і не кине у води ненажерливому богу, що тримає на привязі дощі. Не буде вже того, що до нині. Сам князь обіцяв скарати кожного, хто вклониться в воді чи вогню. І відбулося святе таїнство очищення киян від скверни і первородного гріха. Над Києвом розімкнулося небо, зійшов Святий Дух і засіяв гори, пагорби, схили, долини благодаттю. Радість невимовно стояла усьому Божому світі. І в очах розчуленого князя тремтіли сльози. Він звів їх до неба і промовив, «Боже великий та праведний, я виконав клятву дану тобі. Поглянь на люд цей новий, це вже твій люд, що став на дорогу спасіння. Пошли ж йому і краєві нашому спасіння. Поможи цим поневоленим душам пізнати тебе, істинного Бога, як пізнав тебе я, раб твій від нині і до віку, не дай більше князеві світу цього пити силу із мого краю і владарювати на цій землі. Він має владу над людиною лише тоді, коли вона впускає його через одні ворота гріх. Замкніть їх навіки, не дозволяйте нікому у благодатному Києві рвати плоди із дерева пізнання, бо то гріх усіх гріхів. Зумієте збороти самих себе, ніколи він не досягне ваших душ. Те прогриміло десь поруч, і він почув ті слова. Злетіло безліч білих небесних англів та й стали коло кожної душі, не наче білі лебеді вкрили почайну. Кожному охрещеному Господь дарував охорону. Древня столітня бабуся, яка голосила, дивлячись, як по борчовому у звозі тягне кінь ідола перона, видибила з води, лягла під вербою, і дух залишив її. Над нею схилився її ангел і сказав, «А ти, сива жоно, хотіла того вранці, просила перуна забрати тебе і пішла б до пекла. Господь дарував твоїй душі спасіння, ти найперша з охрещених щойно киян зійдеш на небо. Радуйся, душа спасення». Раділо небо і раділа земля київська. І ту жили язичницькі боги, і залишали Київ. Стояв крик, стоїн, моторошні завивання. Тільки того не чули людські вуха, не бачили людські очі. Бачила те лише стара столітня жінка, що спочила навіки у затінку під вербою, прийнявши святе хрещення – вона перейшла у світ небачений тихо й радісно і вжахнулася того, що уздріла. «Так оце ті боги, яким ми так служили і так боялися їх», сказала небесними вустами. «І оце страхіття ми звали богами і приносили їм жертви?» «Вони хотіли, жоно, забрати тебе ще тоді, як ти йшла сюди і хотіли ще по дорозі, Вийняти з тебе душу Але Господь милосердний Дав тобі сили дійти до ручая і спастися Бо ж не надто грішна ти Возрадуйся, жону, Почула з вуст сяючого юнака Що стояв поруч і не давав темним страшним потворам Вхопити християнську душу